Kapittel 34 Kom hit, dere nasjoner, for å høre, og dere folkegrupper gi akt. La jorden og det som fyller den lytte, det fruktbare land og all detts grøde. For Jehova er harm på alle nasjonene og brennende vred på hele deres her. Han skal vie dem til til lintetgjørelse. Han skal overgi dem til nedslaktingen. Og deres slagne skal bli kastet ut. Og stanken av deres støde kropper skal stige opp. O fjjelne skal smelte på grunn av deres blod, O alle i himlennes her skalde åttentne bort. Og himmelene skal bli rullet sammen som en bokrull, og hele deres her skal skrrump in, liksom øve skrumper in og faller av vinranken, og like en inskrumppet fiken fra fiken treæ. For de himlenne skal nitt svl de samnet blive vett. Se! Over Edom skal det fare ned, og over det folk som av meg er blitt viet til til yntetgjørelse ett rettferdighet. Jehova har ett sverd. Det skal bli fullt av blod. Det skal bli tilsølt med fett, med blod av unge værer og buker, med nyrefett av værer. For Jehova har en offerslakting i Bossra, og en stor slakting i Edoms land. Og vi luksene skal falle om sammen med dem, og unge okser sammen med de mektige og deres land skal bli gjennombløtt av blod, og deres støv skal bli tilsølt med fett. For Jehova har en hevnens dag, et gjengjeldelsens år for rettssaken i forbindelse med Sion. Og hennes elver skal bli forvandlet til bek, og hennes støv til svovel, og hennes land skal bli som brennende bek. Verken natt eller dag skal det bli slukket. Till uavgrenset tid skal dets røyk fortsette å stige opp. Fra generation til generation skal hun være uttørket. Aldri i evighet skal noen dra gjennom henne. Og Pelikan og hulepinsvine skal ta henne i eie, og hornugler og ravner skal bo i henne. Og han skal strekke ut over henne tomhetens målesnor og øtslighetens steiner. Hennes fornemme, det er ingen der som de kommer til å kalle til kongedømme, og hennes fyrster skal alle bli tilintet.» På hennes boligtårn skal torner vokse opp, nesler og tornete ugress på hennes befestede steder. Og hun skal bli et tilholdssted for sjakaler, en gårsplats for strutser. Og de som holder till i vannløse områder skal treffe på hylende dyr, og den ene gjeitlingende dæmonen skal rope til den andre. Ja, der skal natteravnen visselig slå sig til ro og finne sig et hvilested. Der har pilslangen bygd sitt redde, og der ligger det en egg og den skal klekke dem ut og samle dem under sin skygge. Ja, der skal glentene samle sig, hver med sin make. Se etter i Jehovas bok, og les høyt. Ikke en av dem har manglet. Ingen av dem er uten sin make, for det er Jehovas munn som har gitt befalingen, og det er hans ånd som har samlet dem, og det er han som har kastet loddet for dem. Og der er hans honnd som med målesnoren har i dem stede. Till u afgrense ti skal detage det jeje. I, I genera etter generation skal de bo dig.